яку довжелезними, мов, на полотнах рібейри масками у чорно-багряних тонах малювали вони. Багров і Добринін, художники багряних блискавиць на темному тлі ночі, великі ведмежі та напрочуд м'які руки, глибокий з оксамиту ночі голос і тихого гуркоту громовиці виплетений. Не залишай мене, Софіє, не залишай. І сталевий зблиск на м'якому бездонному оксамиті. Відпусти мене, Борисе. Кінець озвученої книги. Запис проведено в республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих.